Oh, Mol bon dia, Martorell i Rodalies. Benvinguts. Sintonitz amb vostès el 100.3 de la freqüència modulada i aquesta és la sintonia com els di repeteixo cada dilluns invariablement, la sintonia de Ràdio Martorell. I és ja amb vostès que a partir d'aquest moment iniciem l'aventura en companyia. Amb um, una setmana que ha estat, com ho diria jo, una setmana que ha estat que ha estat, com ha, que estat? estat, ha, estat ha estat de, de guanys guanch. Com de guanch, que, que ha guanyat, ha guanyat vostè, que ha jugat a la primitiva, no. O? El corcón serà una població molt visitada. Ah, ja dic, ara... Serà... Però si està al costat de Madrid, sí, sí. Bueno, però hi ha gent de Catalunya que s'anirà arreu per per, per... per què? Per conèixer el corcón. Per fer llenya, llenya de l'arbre caigut. Perdoni's. <ríe> no, cap, a veure, Al final un... cap va perdre Cop? el corcón. Cop, perdonim? Va perdre. Va perdre un a zero el corcón. Sí, sí, sí. sí. sí. sí. Pues hi han coses, ha coses que es coven, escolti'm. se'n va el Barça a, a veure l'equip del senyor Zapatero, el, la cultura leonesa, mm -hmm. i n'hi ha casqueta dos, com, com ha de ser un equip de primera, el camp oh. del dèbil, Bé, i, i eh. aquests nois d'això. I arriba aquí i dius, va, n'hi farem cinc només per anar fent. Per, per anar fent per, és... Perquè aquests nois es desfoguin Exacte. una mica, el Bojan, el Pedro... Sí, clar, global. I... Barcelona, set. Barcelona, set. Sí. Cultura leonesa, zero. Vostè està molt, molt, molt punyent avui. A eh? veure, sí. <laughs> sí. Uh, el el Corcón-Real Madrid... Hm? Com van, allà, encara, total. van allà, dius, quatre a l'Alcorcón. Clar, que jugaven al seu camp. Clar, va, clar va, total. Va. Que, a veure, jo m'explico. Uh, resultat final. Real Madrid, guan, guan, guan, mm -hmm. sí. alcorcón, 4 rosques sí. el problema no és aquest no tan sol sinó, bo, eh? sinó que a més a més el, el, el, el que embolica la troca de tot això per exemple, el Pellegrini Potser, eh, no vaig posar amb el Sergio Ramos perquè havia, ja no hi sigui. havia de complir <ríe> havia de complir sanció mm. llavors el no, no si sí, jo li vaig informar amb el Pellegrini que podia jugar perquè com no s'havia reunit el comitè que a més vostè fixi's em el fixo. comitè mm. fa lo següent Nos vamos a... Uy, hoy tenemos mandra Sí. Eh, nos reuniremos la setmana no és que viene dillun, eh? Dilluns, com era festa Clar. no podia, Que era festa a Madrid No a les no Rozas, que ja, és on bueno, està comitè però, bueno. però dius, bueno, tenim mandra No hi direm eh? mm. què hem de fer? Doncs mira, deixarem que aquests nois eh, doncs Jugui Jugui Sergio Ramos dius, No farem d'això i deixarem que jugui Sergio claro. Ramos I llavors ja prendrem la decisió Així l'equip de Madrid estarà més reforçat Sí Sí, què sí. passa? Que el delegat no s'entera, el Perell no s'envolentarà, l'altre no sé què, no un desacavell de tres parells de nassos i a més li posen partida amb l'Alcorcón el diumenge, Clar. quan el Madrid va jugar el dissabte per tenir un dia més de descans. Sí, sí, escolti, quina vergonya no, no. aquí, quin... Clar, de... després et surt el guti i em va és es que jo diu, no paro ni de dia ni de noche. Home, està diu, ocupat. Ara és quan tengo que ir a la discoteca, claro. no iré quan tenga 60 anys? És normal, És normal ara està jove, jo amb els 60 anys ja no aniré a la discoteca. Vostè no anirà a la discoteca. Es... No. Com oh, passaré pues, pel davant? Pues, pues, més d'un i més de dos va amb 60 anys sí. a la discoteca. I, i, i tot l'esforç que van fer fent programes de televisió, reclamant aquell de, de del Juanito clar, per clar. la gran remuntada ah. contra un segon avet... Tot... Ara, això sí, quan van anar a anunciar els cotxes aquells sobre la neu artificial ho van fer -ho bé. De ah, ra, feien bé. uns trompos... Sí. Feia uns trombos. Bueno, en fi, senyors, senyors, aquest no és un programa esportiu, sinó no, és un programa no, que ens ha fet gràcia. Per ser, hi havia un titular d'un diari que deia El corcó del Florentino. <laughs> Escolta, ai, això, ai. Això... Sí, bé, sí. està a l'ambient crispat, també els dic ara. Eh? Senyors, senyors... De, de Madrid, l'ambient de Madrid, aquí no. Un... no. Una no bé, bueno, no sé, de moment ha plegat un directiu de Can Barça i les coses no estan bueno, gaire. Ja, ja l'Espanyol no s'ha no classificat, però bueno, això són accidents. Són accidents. Són, accidents, ah, són cosetes són accidents. que passen ah, normal. Exacte. Bé, senyor senyors, els deia que aquí tindrem, com sempre, un equip de gent que estarà treballant en el control de so. Avui tenim doble tècnic, una, una, una joia i una alegria que, escolti, que, que que ens arriba a l'ànima. Uh -huh. Tenem el senyor Jordi Acosta i el senyor Manolo Garrido amb dos junts treballant colze, a, a, colze, quatre a, a quatre, quatre mans, mans perquè la cosa rulli i vagi com ha d'anar. Uh -huh. Després tindrem el nostre estimat col·laborador Sergio Fidalgo, que l'home ja la setmana passada, vostè recordarà no hi va ser. No. Per no. uns problemes que no ens vam entendre... Problemes laborals. Problemes de comunicació. Sí. Eh, I que en vés a al alçant el cel, que dius, sí. un altre dia, lliga'l. Sí. Lliga'l. Li lligues <ríe> sant. un peu alçant i no s'ha d'embalçar. Ah, Amb una cordeta i quan puja, tinc-ting, li tires. I si veus que és molt escandalós, en vez de lligar-li el peu, li lligues a un altre lloc, que llavors no tu comencem, com no ho farà. No comencem. I, i, I, ben, i sonarà. Que... Exacte, estic donant monegalades sí, al senyor sí, Monegal. Sí, sí, sí ja ho veus. Doncs bé, ho bé, després tindrem el nostre estimat senyor Cap, que ens farà cinc cèntims de les coses aquestes de, que van succeint en el món de l'humor gràfic i de les revistes i ens farà records i ens parlarà d'aquests grans dibuixants i d'aquestes grans revistes que en definitiva han format part de la nostra vida. Com, per exemple, jo recordava vostè s'acorda dels senyors del Corcón mm. i l'Olgazán de Pepón? Ah, sí, sí, sí. Quin? ja, segura, ah, al, això, algú, algú ja ho tenia, en no? En segure ja això tenia, ja, va, sí. ja va preveure. Sí, sí, sí, sí. El que zanta, el Pepón, són jugadors del Real Madrid. S'hi sí, fixa, ja, sí, vostè com sí. tot lliga la tot, vida. Tot, tot anava embolicat. Can... sembla que al temps... no li agradava el futbol, però bé, és igual. Pues igual el ja, temps ja posa la gent al seu lloc. Sí, si, sí, vostè. sí. Bueno, això, això li comentarem amb el senyor Cap, ah, que li farà f... gràcia, això. En fi, després tindrem també el senyor Monegal uh -huh. que ens fa la crítica del programa anterior, tindrem el senyor Manel Pinheiro a la redacció, tindrem el nostre grup que ens portarà els cafès, com sempre. Quins cafès? Però no sé, però jo vaig dir així per veure si hi ha algú... Diu, a veure si algú que diu, si no hi tenen cafetera. Clar. Dius, beus? Per això no bevem cafè. Clar, I ja està. Ja, ja està amb l'obligació no de tenir cafetera. Sí, sí. bueno, Anirem demanant els nostres cafès amb el, amb el, amb el mític grum. I tot aquest programa estarà, com sempre, coordinat i presentat pel senyor Ricard Soler, que, eh, doncs això, coordina, presenta... Clar, fem una treballa, una tot. Treballa, bon dia, Martorell. Tot. Benvinguts al programa en companyia, que com cada setmana repeteixo, és un programa diferent i cada setmana és diferent. Però el que no varia és el presentador i director d'aquest programa, que és Lluís Requesens, l'avi. Sí, mire, què hi farem? Estem aquí... Eh, per què hem ah, Es fa una mica més gran cada dia, però bé, això ens passa a tots. Sí, però diuen vostè, que és un expert, diuen que el bon vi, quan més Ajecta. estigui en barrica i sí, sí, més sí. temps, millor està. Just, estat tot que no es en vinagre, que pot ser el meu cas. El vinagre de vi és molt bo De vi o de vinagre? No, el vinagre fet de vi natural. De vi no tinto o blanc, blanc el viner es pot fer sí, de sí. qualsevol no, no, sí, tipus sí, sí, de vi. Sí, sí, sí, sí, és, és, és molsa. És molt saludable. Si bueno, ara ve l'època de la molsa, senyors senyors, per posar molts pessebres. Exacte. Eh? Exacte. Com, com ha canviat tot? Ara... I què t'ha quedat, la molsa amb el vi? No, que, que, jo. Molsa, i fet, fet un acudit perquè ah, el senyor Moneda la setmana ah. que ve ah, tingui, tingui ocasió... Era un lligam de paraules. Era un lligam, ah, molsa amb molsa, li he fet un lligam de parella. Ja, ja, ja. que això és un programa d'humor, se suposa. Sí, sí, sí, sí, sí. No, està, molt bé, sí. està molt bé. Per cert, sí. no, me'n vaig fer un altre d'això. Uh, li deia això de la molsa que abans, jo recordo, quan era petitó, uh -huh. que la gent no discutia res, posava el pessebre uh -huh. per Nadal. Ara ja pregunten, tu què faràs, arbre, pessebre, tu què fas el... De tot, el de tió. Tot. Sí. Ara es fa el tió, es fa no. el pessebre, es fa sí. el pa -pare Pare Noel, Noel. Sí. I... Jo recordo un que li va dir, que és que és que és que que és que és el Diu, a casa fem el tió, que som d'humor fort. <laughs> Sí, el que passa és que els nanos Uf. són molt espavilats i volen fer de tot, Uf. perquè quan més fan mè, més, mè mè regals regals més regals tenen Vaja, vaja Hauríem d'anar comunicant cap... amb Sí, senyor, nostre... i com que havíem d'anar comunicant amb els senyors, fem una mica de musiqueta eh? i així descansem, nosaltres descansen vostès i anem comunicant amb el senyor Sergio Fidalgo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 Ahí está, ahí está viento pasar el tiempo La puerta de Alcalá Una mañana de su caballo con voz profunda le dijo a su la cayó ahí está. La puerta de Alca. Ahí está ahí está viendo un el tiempo. La puerta de Alca. Molt bé, senyors, senyors, i els hi que tindríem avui el senyor Sergio Fidalgo, perquè, a més, el senyor Sergio Fidalgo eh, està en deute amb nosaltres, sí. perquè la setmana passada no ho vam tenir, i l'altre anterior, el nostre company tècnic es va comprometre, el company Jordi Acosta es va comprometre, a buscar unes peces musicals que, que, que formen part de la sí. discografia de les benzineres. Sí, exacte. Mm -hmm. Jo he estat surcant aquests mars també del YouTube. I les, he escoltat, i les ha trobat i fins i tot hi he escoltat alguna altre de més que és una cosa així com mm, la rumba del paleta o una cosa d'aquestes que parla de los paletas, los encostradores cosa fina, cosa fina. No sé, cosa fina. senyor Fidalgo, bon dia. Bon, bon dia hola, bon dia como que, el, como que, como que la rumba de los paletas pero usted ya no me escucha usted no es periodo del jubilado sí. Però hay otro de este señor mismo, el Cecilio Este que és es un, es un destroyer cantador Eh? Que tiene una que habla de los paletas ¿Esa no la he escuchado? ¿Se la eh, pues por eso por eso te digo Que yo me, me he hecho una, una, Un trabajo de camp Exacto no, no, he no, no, no. ¿Mm? Yo creo que usted está cayendo Las cimas más profundas del, del friquismo Bienvenido sí, eh? sí, sí, sí. Estamos de acuerdo ¿no? Yo... Caemos todos, pero... Lo suyo se contagia. Sí, sí. Te preocupas, ¿eh? Sí, sí, eso es lo que diuen. Vas muy tiempo en un coche y acabas arranquejando, ¿no? Exacto. Pues exacto. lo que a mí me ha pasado, tan de tiempo en el señor Fidalgo, m'estic final... aficionado con el Cecilio. No, no, no, sí. Cara eh? ¿Te gusta Cecilio? Hombre, pues... Oye, pues eh... Antes de seguir hablando de Cecilio, ¿por qué no damos a nuestra selecta audiencia exacto. la oportunidad de disfrutar de suerte? Exacto. Huertes. Exacto. Cecilio y la rumba del jubilado. Cecilio y la rumba del jubilado Hola. Ahora vamos la ronda del jubilado, yo la canto para ti con respeto y con narrado, solo quisiera lograr pal cantar esta rompita que te puedas olvidar del problema que agita, se quiero dedicar. Lastima Fidalgo, escoltant aquest senyor, em recorda Leonardo Dantès. Hombre, hombre, a ver, es que hay gente que ha quedado escuela Claro, claro ¿A Leonardo Dantes o qué señor? Este señor a ah, ¿este, este señor es señor que ha quedado escuela es Muy interesante, es que es una casete muy muy histórica esta casete uh -huh. Ajá ah. Però encara es venen casets, les benzineres? No, ara ja se venden, básicamente, compas discs i claro. pelis porno cutres. Entre altres claro. coses, perquè ja no hi reproductores reproductoris, casi de casets. Jo tinc un aquí delante, però ah, sí? no, no, no, no, però ja no sé, s'ha perdut aquesta costumbre dentrañar de los casetes, mm -hmm. en el qual Cecilio, pues, destacó, perquè Cecilio, com ha habéis podido comprovar, és mm -hmm. el rei del pareado. Sí, sí senyor, sí. sí, sí. Fa Entonces, una rima fácil. La rumba del jubilado Con respeto y con arado A cantar esta rumbita, esta rumbita El programa que te agita Y todas estas cosas ah, Pues yo decía Que me recordaba Leonardo Dantes Que de Haz una canción Del de pañuelo Y hay Feo pañuelo claro. Haz no sé qué Hay Feo lo que, feo fos". que fos Sí, sí claro. Pues aquí hombre, yo, hombre, ahora podría hacer La rumba La rumba de Millet O la rumba de Pretoria ah, No, la... no Porque eso es muy complicado Para él No Hablas de cosas más simples Los señores Los señores delincuentes <ríe> Que engañan a la gente A los claro. clientes <risa> los delincuentes está, y, que engañan a los clientes. Sí, sí, ya, ya está. Ya tengo y, la primera rima. Ya está, y así, esa música, coges el, el, el casio cutre que te tocó en, una, en, la, en la rifa del... De del centro parroquial i con el cacho cutre y un mm. cuatro, cuatro pareados, ostras una canción de gran èxit. Mira, li vaig fer una confessió que no li tindria que fer i li vaig fer una confessió per antena. Fa molt, molt de temps eh, vam tenir aquí un convidat que va venir acompanyat del senyor Lequin. Ah, sí. Soler, Fa molt de temps d'això. <ríe> sí, sí, i es va presentar a l'estudi amb una guitarra i de sobte diu, ¿puedo cantar una canció que estoy componiendo al cordo cordobés? Eh? Sí. I, I sense encomanar-se Déu ni el diable comença a arrencar-se l'home mm. i va fer la gran i diu, esto será un èxit. Em sembla que ni la va gravar. Bueno, pero pero va bueno. a intentar Sí, sí, o sigui que aquí hem tingut de tot. Mural, el nostre friquisme tenien, sí. de lluny, eh? Sí, sí. O sea, que yo, yo, o sea, yo estoy en el mismo micro que en el cual ha estado... El... No, no, no, això va ser una altra emissora, no va aquí. Bueno, en el, el mismo programa, el mismo, el mismo espacio... Eso sí, sí, sí. Eso sí, sí, sí, sí, sí, sí so, que, que... que, que havia estat... No. no, no, no, no, Tamara no hem arribat encara aquí. Ara, si algun dia ve, li fem una entrevista, eh? I tant. Sempre quan deixi les 6 de dedos a la porta. Que a mi que allò no em fa por. Bueno, bueno, bueno, oye, no sé... És... Que veo muy selectivo, eh? Sí, home, és que a mi... A vostè no li faria por, a aquella... Imagini's que és la seva sogra, aquella dona. Hostia. És no tenies... molt imaginar, no? no? Diria, Sergio, ven a comer pan a vida. <laughs> sí. I vostè no hi aniria. No, home, jo... Yo... És es que tengo que ir al McDonald's. Ja, ¿eh? claro, exacte. No tengo que ir a una caridad ahí con el payaso ese. Eh? Sí. Claro. Per cert, el McDonald's obren per Nadal? Gran Creo pregunta. Que... Bona pregunta, sí, Creo senyor. que sí? Sí. sí? M'imagino que sí, home. sí. Um... Sí, sí, ¿Puedo probarlo? ¿Puedo probarlo? La comida de Navidad es de sin compañía en el Mar Dona, el día 25. <ríe> 25 Hombre, una comida familiar totem, en un McDonald's totem, ha de ser... té compromisos, el día 25, tothom té compromisos familiar. Però, però també pots sí. menjar el McDonald's, sí, en tota la família, sí. els claro, nens petits, la iaia... Pés, no sé, pides un McCanelon, per exemple, exemple. Claro. i el, el Macpavo. McPavo, ¿eh? sí, senyor, ahí. Sí, eh, eh, eh. Como ha... com lo domina, eh? Sí, sí, i aquells canchitos que ens va portar aquella vegada que tenien gust de pollastre a l'as. Sí. No, fira... Los canchitos asados, sí, senyor. Sí, sí, veu, veu, veu. Claro, veu. no, pero eso ese sería Chicken Rose Delicitation, ¿no? Pues sí. Clar, això també és veritat, això també és veritat. Vostè ens havia promès una altra cançó, no? Yo, no, a ver, esta cançó digamos, és del Rey del Pareado, però el, el, el, el, el gran mito del... El friquismo sí. casetil, sí. no es Cecilio, que Cecilio está en el top ten, pero sí. no es Cecilio, porque el, este puesto de honor está mm. vamos en manos de siempre del súper, mega, maravilloso José Ángel. aquí qué entonces has que ver a un tío que es capallá, que canta también, un hombre negra? No lo sé. No, no sé, yo claro, yo, yo, yo, no. ahí no. sí que no, no, no, la vida de este hombre para mí es un misterio, no. yo solamente adoro su, el, su mega hit, no. el madre soy cristiano homosexual, sí. con esa voz que tiene que parece que, no sé, que deseas pegarle. Sí, sí, porque no, no, pues, usted eh? tiene una voz de pito de aquello que dice, padre, me preocupo, ¿no? es posible. Sí. Y la letra es muy desgarradora porque es un chico que confiesa a su madre. Que es homosexual. Que es homosexual y que es cristiano. La podemos sí, escuchar y todo, ¿no? Sí, está sí, aquí, sí está al final aquí. tiene una especie de monólogo, de alegato. Claro, tú piensas que está cansado de tener como 30 años, con lo cual, eh, a ver, que para lo que era su época, pues, era incluso valiente, o sea, no... no no no No hace no, bueno, o sea, sí, no, claro. de 30 años decir estas cosas. Sí, sí. Pero claro, el problema es que, problema es que claro, la causa, que que por supuesto es muy muy honorable y muy, sí. muy reivindicable. cada claro, escuchas esto y dices, hostia, si este es nuestro nuestro banderado, igual me tengo que esconder. Claro, también, también. O sea, claro, Cecilio va a surtir del armario, para entenderse más en que esta canción. No, no es Cecilio. No esto, es no, José ¿Qué tal es José Angelio? No, o sea, José Angelio. No, no, no, no, no Ángel... pobre Cecilio. O sea, decir, ya... Es que la portada de José Angelio es para verla. Es un señor sentado en una silla cutre con una con una camisa que, que, que no sé, es, es, es, es, es, es inerarrable. No sé, no sé, es que... Es, Vaya usted a Google, ponga José Ángel, su sí, sí, portada, sí, sí. y dirá, este hombre, sin duda alguna, merece ah, ser ah, el rey del friqui. Ah, anirem. I, I com que no podem fer-ho per ràdio, això, el que sí farem serà escoltar aquest tros de cançó tan reivindicativa del José Ángel. Bueno, però és que ja, ja, és reivindicativa, bueno, escúchala. Va, escoltem. Ah, <fixi> Nina me José Ángel? Donido de. ha sonblado? gusta, ¿eh? gusta este, esta esta voz, sí, este es una entre, la melodía, en, entre los sexto, eh? <risa> y O <el> Pierrot. <risa> Bona barreja, eh? que sí? No n'hi do, Home, -do. dos, to, bueno... Tots dos, sí, sí, tots dos. Tots dos, tots dos, tots, tots dos. Tots, dos, dos, tots, dos, dos, tots, dos cantaven. Tots dos. En fi, eh, la setmana vinent suposo, senyor Fidalgo, que no ens recomanarà cosa aquesta, ens altra cosa que no matem la, el bon oïdo que tenen els nostres oïdors, no? Lo que pasa es que, claro, si, ahora escuchándolo os he pensado, eh, esto, esta música está realmente, bueno, es, es, es destacable... Pero es poco radiofónica, no son, claro, no, no tienen marcheta, entonces yo creo que me he equivocado, yo creo que más adelante, porque tampoco es cuestión de hacer especiales musicales, no. hemos de hacer una, una, una sección dedicada al mítico Paya Juan Manuel y sus rumbitas verdes. Yo no, sí a, que a, digamos, a claro, el Moro. Emilio el Moro no está, mal, no está no está mal, mal es, no, no. no está mal, tiene canciones que ahora mismo le, le, le meterían en la cárcel por ellas porque son tan políticamente incorrectas. Había una, no sé, una de su suegra que casi que bueno, que casi muere y que, que directo, que casi la mata en la letra, otra sobre su mujer que bueno, que a la, a la mm -hmm. que le, la, le calienta a su, a su de hostias. O sea, realmente Emilio Moro tiene letras que le, ahora mismo la que le llevarían a prisión A más que un escenario. Sí, sí. Pero hoy me gusta más. Vamos a vamos a reservarlo para otro día al sí. Patio Juan Manuel sí, sí. La... usted nos lo prepara y Para la semana que ve si sí que le iría fécimos una otra, no sé, alguna crítica yo que sé de algún libro, de alguna cosa de estas o que nos podéis restaurante... de algún de estos restaurantes Sí. Eh, ¿a que me pongo chulo. Ponga-se si ah, el well, Ponga-se el no, xulo. No no. Ah, no, no, no, ah. cero, no, no, no claro. pero no por ustedes, sino por ustedes sobre tu audiencia. Eh. Mm. No, muy bien. Dos semanas seguidas puede, ser muy, puede sí, ser muy duro. Sí, sí, sí, sí. Jo penso que hauria de buscar vostè pues, alguna, altra, alguna altra cosa, com per exemple, no sé, pues, això que fa aquestes crítiques de llibres que només els llegeix vostè, o, o recomanar-nos a aquests restaurants que només hi va vostè, o fèn-nos aquests menús que sap fer de single que va a vostè a aquests supermercats tipus dia i amb quatre patates fregides ens fa un menú riquíssim. Aix, si usted lo que yo, usted lo que quiere és es que encante pasar pasatornades, no calé comer Mercadona i li diga, "A veu, aquí un menú." Ah, exacta, veu. Però ha de poner veu, com vostè és un home, un home que no en sap amb aquestes qüestions de la de la comercialitat. Ja, exacte, sap vendre, sap pactar, molla pactar. I pactarem. Ja pactarem, ja, ja pactarem. Ja pactarem. mercadona. Exacte, Sr. Fidalgo. Ens tornem a escoltar i sentir la propera setmana, si vostè ho desitja, i esperem que sí que ho desitgi, i, i fins llavors, i prepari-se alguna cosa, i ja, ja suposo que ja estarem dans se aquest, aquest gran llibre que treu. Eh? Sí, sí, sí. sí. Ja, eh? Bueno, que ja tret, que ja tret, pràcticament. Sí, sí, por eso, por eso, por eso que ahora hablaremos de mi otro libro. Ah, això, parlem, ja vam parlar, ja li vam fer d'això, però parlem de com li va, com li funciona, i, i, I una això. sèrie de coses, d'acord? Ok. Molt bé, fins mm -hmm. la setmana vinent, senyor Fidango. Adéu-siau. Adéu-siau. Ja. I ara anem amb aquests petits consells publicitaris que ja sabem vostès que sempre posem a la mitja mm -hmm. i tornem amb les... quasi quasi que hi ha la recta final, perquè totalment queda una hora de programa. Esperis, esperis, encara ens queda una hora de programa. <laughs> Moments de fauna i flora. El Dauphí. El Dauphí. Un mamífer anfibi intel·ligentíssim. Amb un cervell tan o més desenvolupat que el de l'ésser humà. Es pot comunicar entre els de la seva espècie amb un llenguatge propi. Doncs malgrat tanta intel·ligència, és incapaç de comprar-se una ràdio o companyia. En companyia, un programa que no està a l'abast de tothom. No, senyors i senyors, no està a l'abast de tothom. Està a l'abast un, un estol d'èssers privilegiats que mm -hmm. són els oïdors d'aquest programa. Exacte. No, ja faig la pilota perquè un que Nadal dius, sí, si claro, si panera, lot, no? sí. a veure si cal alguna panera, saps? A veure si cal alguna panera, que sempre, sempre va bé. Bé, senyors, senyors, anem a parlar d'una qüestió que m'he fet molta gràcia. Abans estàvem parlant amb el senyor Sergio Fidalgo i deia que ell mirava aquestes cançonetes amb el YouTube i mm -hmm. les escolta i de més. Doncs hi ha gent que quan veu que hi ha coses seves al YouTube es posa nerviós, llavors fa com tota una petita creuada. Es molesta. Eh, es molesta, posa un gabinet d'advocats al seu servei mm -hmm. perquè es retiri no tan sols allò que està penjat, sinó perquè es canceli tot el canal que Oix, té... Eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Mare de Déu. Això és que va fer el senyor Ramon Zin eh, a un canal que tenia el jueves a dintre del YouTube, eh? I l'ha fet cancel·lar. Llavors, vosaltres, per saber una mica més de com ha anat això, què és el que ha passat, què és el que ha pogut indignar amb el senyor Ramoncín, uh -huh. eh, que, que ja saben vostès que és el rei del pollo frito. Eh? Sí. O sigui, no, o sigui, és un senyor que a mi sempre m'ha sorprès moltíssim. A mi senyor... m'ha sonat a McDonald's, això. Sí, també. és un senyor que a mi, a mi em... va dir una època que va criticar molt l'operació en Triunfo uh -huh. i després va acabar sent jurat en Triunfo. Que dius, tothom tenim contradiccions. Sí, sí, sí. Ell ho va justificar dient que estava en contra quan estava a la, a la TV1 perquè és la televisió pública, però que està a favor quan està a Telecinco perquè ah, és privada. Ah, va, és entesos. Bé, bueno, són aquestes petites coses. Doncs els hi deia, per parlar una mica de com ha anat tot això, tenim el responsable, del director de continguts de la web del Jueves, el senyor Òscar Pérez Dols. Hola, bon dia. Bon dia tothom. Bon dia a tothom. Com ha anat tot això? Perquè jo he explicat fatal, però bueno. No, pas, no, pas. Molt bé. Poca cosa més a dir. Nosaltres, això, teníem el canal del Jueves a YouTube. Resulta que hi ha un automatisme que quan tens un canal en aquesta plataforma, quan tens tres denúncies, que qualsevol pot presentar una denúncia, s'envia un email i prou que sense, doncs automàticament se't cancela el canal. Nosaltres teníem una de la Fox, perquè als Estats Units no es pot utilitzar cap imatge, encara que la veu després, aquí a Espanya per ja no, i després teníem dues més d'un tal gabinet jurídic de les arts, que sí. això és un software, que aquí és la gràcia del tema que ha ideat el senyor Ramon Fink perquè qualsevol vídeo que hi hagi penjat a la xarxa amb el seu nom on es parli d'ell, es denuncia automàticament. Ah, gràcia. Ah, sí, sí. La això, que el Ramon Fink es, es preocupi en desenvolupar un software on de que es, es nombra el seu nom. Jo no? és que uh... Societat General d'Autors ha fet molt de mal, eh? Estan, estan com molt encaparrats en treure peles d'allà on sigui i el senyor Ramon sí, de... Fin està molt dintre la Societat General sí. d'Autors. El, el, el Ramon Fink, em sembla que fa temps que, que ja no no està dins de, de la societat de no no no no, no, no hi és, el que passa és que continua parlant i defensant, bueno, és un, un dels antipirateria, però sí. no, em sembla que, ha, que, que no hi és, el que passa és que aquí hi ha una mancada de, de sentit de l'humor, perquè tot això és una mica que uh -huh. queda singular i graciós no? uh -huh. que tingui doncs un bufet, un gabinet i fins i tot un software per detectar aquest tipus de coses, on després tu pots comprovar que els vídeos no eren ni, ni insultants, ni vexatius uh -huh. i, i que eren molt, molt senzills I, I, I, eh. i el youtuber no comprova això de dir, home, que aquest vídeo no insulta, no fa falta... Clar, altra el el youtuber, no. jo suposo que el tenim milions de, de comptes, de ganants i de clients han creat aquest automatisme uh, si fóssim la Columbia Pictures uh, sí. la Fox o qualsevol altra mm. empresa internacional i mundialment coneguda suposo que algun responsable sí però clar, de moment estem ara, ens han enviat la, la carta conforme uh, suprimeixen el canal i perds tots els subscriptors, tots els vídeos mm. i, i suposo que es, podrem arreglar-ho Mm, D'aquí a poc, em sí. que això és lent. Escolta'm, perquè... Òscar, una cosa, explica'ns una mica, per la gent que no hagi vist els vídeos aquests, de, de, de què anaven, que, que, que s'hagi sentit sí. tan ofès el... És que un n'hi dura 10 segons o 15, on diu que no, no me llamo Ramon Zin, me llamo José Ramón eh, Martínez Márquez, mm -hmm. i ja està. Eh, és això? Eh... És, és això, i l'altre és un sobre les càrregues il·legals que van fer fa un període de 3 anys, i, I sortia un, un, un vianant, una entrevista amb un vianant, i al costat després apareixia el, el Ramon Zinn on es comentava una cosa de la Shakira o no sé què. Sí. Ja està. Mm. Mm. I, això... I això és Però... el que l'heu fet tant... Escol mm, jo suposo que està obsessionat en que no se l'anomeni ni es parli d'ell uh, jo crec que primer mira i després dispara no? ja, sí. ja, ja, exacte jo penso que primer s'ha d'observar ha perdut molt ell... el sentit de l'humor sí, sí, sí. jo, jo el considerava diferent i més quan va començar, quan vostè que era el rei del pollo frito pues i... el, quan era el rei del pollo frito una mica més, no gaire més va estar col·laborant amb el Papus, que una revista d'humor sí, qualcos... no, ha reconegut ella més més que seguidor de, del, del jueves de la revista <ríe> no, diu, no, no, si sí, conegues més ni mucho, però ja està aquí a Mos Pio Igar i diu que està fart de ser el pim-pam-pum, no? El món virtual d'internet. A veure, jo crec que si tingués una mica més de sentit de si no hagués participat tan activament amb les creuals d'aquestes antipirateria, que després pot fer un debat i ja estar d'acord o no. Però, però aquesta obsessió l'ha portat a fer coses tan singulars com aquesta. Mm -hmm. Sí, sí, sí. sí. Déu-n'hi-do. Ja Déu veus tu. Eh, he seguido jueves, o sigui, sí, que és allò que diuen, hay amores que maten. Sí. <laughs> hay amores que maten. Te quiero mucho, pero te, te mato, eh? I no, no s'havés pogut arreglar això amb alguna carta, amb alguna cosa, escrivint sí, és que jo crec que, el juez, que, que el trucant fàcil, fins i tot, eh? no? Havés eh? estat trucat i escolta, que això és un programa que és automàtic i no m'havia vist els vídeos, ara m'he examinat cap problema, mm. ho fas una declaració i, i ja està, s'ha acabat aquí el, el tema. Però no, em sembla que amb una declaració que va fer també els mitjans eh, va dir que, que sí, que, que reconeixia que, que era saïdol juez, però que no, que no tolerava que s'utilitzés ni la seva imatge ni el seu nom, que té amb copyright, el nom de Ramon Zin, ara uh -huh. ho he dit, però, en teoria, no es pot dir. Així, no es abans. pot És a dir, home, suposo que ara, amb una tertúlia que estem fent nosaltres, sí que es pot dir, però si després fas un vídeo o un article o alguna cosa cal anar amb compte, si dius... Clar, però, o sigui, però la notícia ha sortit, Ramon Zin clar, fa retirar, sí, o sigui, sí. fa cancel·lar el canal YouTube. Sí, sí, no volia, sí, clar, dius, clar, pots... El seu nom artístic és Ramon Zin, clar. és a dir, és com si, suposo que els grups musicals com YouTube també deu tenir el copyright del nom, i no pot dir -ho, però a l'hora d'esmentar-los ve que has de dir YouTube, no és a dir clar. el grup irlandès. No? Clar, clar, o sigui, sí, sí, ara, ara tens un fill i no li pots posar Ramon, perquè si li dius Ramon Zin et pots posar una si mancarella. Problema, haurem, de, haurem de mirar i pagar drets. Home <laughs> de cunyat es diu Ramon, ara... No li digui Ramon Zin? No. Alerta, alerta. alerta! Sort que no diu Martínez. Ai, menys mal. Aquí ja mal. em preocuparia una mica. Sí, sí. En fi, doncs Òscar, gràcies per aclarir aquesta petita qüestió. Eh, esperem que tot es resolgui bé. Sé que teniu un altre canal preparat per anar posant vídeos. Sí, ja, ja, ja l'hem sí. encetat, el, el Daily Motion, tot, tot el material, que és moltíssim que teníem, l'hem en aquí mm. i esperem que aviat podem reobrir el canal a YouTube sense cap problema. Bé, i no torneu a tocar el senyor aquest, que no podem dir el nom. Eh? Exacte. El rei de Pollo Frito, però on, eh? Ves que també el té registrat eh? bueno, Déu tenir l'altre senyor Exacte El dels pollastres de debò de sí, El Cantuqui de, Doncs sí. molt bé, bé, Òscar Moltes gràcies per estar aquí a aquesta estoneta Aquí en Ràdio Martorell Encantat a vosaltres Adéu-siau Adéu, Adéu, Cuéntame Cómo te ha ido viajar por este mundo de amor por... Doncs bé, senyors i senyors, eh, ha, estat, ha estat agradable parlar amb el senyor Azcad Pérez Dóz, que ens ha explicat aquesta, aquestes petites trifulques que tenen amb el senyor, que segons ell diu que no es pot nombrar, però que es diu Ramon Zin. coses cosetes cantant. que tenen la gent, eh? Sí, això, hi ha quan, gent que és quan molt... Quan fan famosos, ja? Molt, molt, molt, molt com li diria picohosa. jo? Picojosa. Molt... Picojosa, que en català seria llepafils. Bé, bueno, doncs això. Bon, bon dia, senyor cap. Està... Bon dia. Està vostè amb mi, amb això de que seria llepafils? Llepafils o, sí, home, sí, de tot, eh? Molt. Saltataulells, aquest m'agrada més. Saltataulells, sí, sí. <ríe> això ho deia el president Pujol. <ríe> Diu, no s'ha de dir, gilipollas! Alò, ah, s'ha dis alt a taulells. no. Dir, ja, Bargant, no. Eh, Bargany, eh, no sé eh, què bés eh, i tal, eh, sí. va fer un estol de paraules i oh, yeah, està, està, està bé, està, està bé, està, està bé. bé. Vostè una novella aquesta de una telenovela que diu, "Tu ets un salt a taulells." <ríe> "Era botiga treballes?" A la venda del plat, quedaria mal <ríe> Exacte, quin botiga treballes? Sí. Ja. Home, ja sí. Va ja haveria en Renau Quanadalles, Adalles al al J.A. arribà dia la Suel en ah, sí. el pandó, un pandó eh? això pendur. va ser, això va ser, va ser. Això va donar molt de menjar a molts humoristes, eh? perquè okay. van estar trens traient-li suc. Els humoristes traiem suc de tot. Sí, sí, sí quasi tant com amb el mou millet. Sí, sí que no, no. se l'acaba. En fi, eh, doncs tinguem per avui, senyor Cap. Home, jo avui tenia intenció de parlar de diverses coses, però de, de, del Marroc com a eix, eix principal d'un de, de, seguit d'esdeveniments de, de, eh, relacionats mm -hmm. amb el que és el, el, el, el humor gràfic, i, I i fets col·lateals com per exemple la censura, no? sí. una, una petita cosa que patim als eh, humoristes gràcies a Déu a casa nostra cada vegada més menys. menys però també passa també passa i i encara hi ha llocs doncs que no, que la cosa doncs està una mica molt magre mica mal magre no sí. eh, donc eh, per començar doncs eh, això hem parlar de, del cas mm. d'un dibuixant marroquí que eh, pràcticament el mes passat doncs eh, bueno, va ser detingut i jutjat per haver publicat una caricatura d'un cosí del rei Mohamed. Uh -huh. uh, la caricatura era ofensiva no és caricatura? No, no, és una caricatura on hi ha el, el, el, el, el, el dibuix. El, el dibuix és un dibuix al fons vermell i uh -huh. hi ha una, una petita uh, estrella, diguem que és l'estrella de la bandera del Marroc, sí. però dibuixada amb línies verdes, que llavors pot semblar una miqueta l'estrella de David, la jueva de David, exacte. Sí. Uh -huh. I després hi ha el cosí del rei, i així tampoc. Està ben dibuixat, però un senyor Xins amb un turban i sí, sí. les ulles de sol, com saludant, eh? Aixins amb la mà en l'aire. Mm -hmm. Pot semblar una miqueta l'alusió que em podés fer el saludo nazi o... Però, sí, per això és buscar tres peus al gat És això, és anar buscar tres peus sí. al gat però bueno, el tracte d'aquest senyor doncs, l'han condemnat a 5 anys de presó i 280.000 yeah. euros de multa no, mm -hmm. Jo li dic perquè amb l'època que aquí es va patir la dictadura del senyor Franco no es podien fer caricatures del Franco mm -hmm. ni encara que fos allò, dius, la, la típica caricatura que mm -hmm. no fes res per això dius, però, sí, sí. sí. igual som al Marroc igual passa igual, igual no, no, no, no, no fa més... falta fer la caricatura punyent Marroc, No, no, és veritat, està completament prohibida dibuixar el, el rei o el, el Mohamed i es veu que també doncs, la família reial també entra dins del, del paquet, no perquè la condemna doncs, l'acusa la, la, de temptar contra la religió musulmana, contra la monarquia i contra la integritat territorial. Imagina't, si que és greu això d'haver sí. vincuixats. Eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, és molt greu. És que és molt agressiu, això. Sí. Home... Sí. Uh... Si sapiguessim si sí. el que es pot fer amb un llapis, és això, oi? És sí. El problema és això, no? que realment amb un llapis es pot fer poca cosa, però es pot obrir una migueta el el cap a pensar no? i això és, molt perillós, sí. és això és molt perillós el fet d'estimular a pensar No, ah, no hi ha mm. una màquina que controli els pensaments uh, Aquesta és la gràcia També no no hi ha una màquina no. que controli les trucades telefòniques sí, sí, sí, sí, però els pensaments no, no, no, no, es poden, no es poden ni controlar ni mesurar no? per tant això és, és molt perillós deixar-los circular lliurement no? mm. i mm. Doncs bé, això ha costat el tancament de, de, de, del diari Akbar Al-Yum, no sé si es diu així, mm -hmm. el diari aquest, que marroquí no, no, no el domino ara mateix. No, no, ja, ja, eh? bé, bueno, es passa tots, eh? Sí, el director i el dibuixant han anat a la grajola, i bé, hi ha un judici, hi una sentència que ara doncs, hi ha un recurs, però està... la cosa està magra. Eh? I diré. se suposa que aquest diari era, diríem, de l'oposició a... a la monarquia marroquina o era d'addictor al règim en no. el diari? era un diari local, com si diguéssim, mm. que ni, ni fa ni fa, és a dir, no era, no era addicte, addicte en el sentit és que tots els diaris han de ser addictes o si no, ja no surten. Clar, Exacte. també és veritat. Sí. Sí, sí, també és, veritat. I, és el petit problema que hi ha. Sí, jo no també ets, foto cada pregunta... No ets de la corda o no ets? No? Sí, sí, és dir, sí, sí. De l'oposició, doncs, a ja Marroco va haver-hi tots aquests problemes amb el, amb el diari que va intentar treure l'Alí, el Mirabet, mm. no va poder ser, no? És dir, sí, sí. El mm. va tancar, ell va estar... A la presó? A la presó molt de temps, a mm -hmm. la fam, que per això... Per això em vam sentir parlar, és a dir, no perquè el senyor estigués a la presó... Sinó per la vaga de fam. Per la vaga sí. de fam, no? Uh -huh. És a dir, és curiós, no? I d'aquestes coses s'han d'anar recordants s'han d'anar parlant, no? I precisament uh -huh. a Barcelona, al Col·legi, Col·legi d'Advocats, eh, sí. que és al doncs, carrer Mallorca, uh -huh. eh, hi ha una exposició, actualment es va inaugurar la setmana passada, precisament doncs, de dibuixos sobre això, la justícia a la Mediterrània... El, el, el, tot el que és sí. el, la, la, les relacions entre doncs, Algèria i el Marroc, llibertat d'expressió, el trànsit, immigració, una, una exposició molt interessant doncs, que la, la setmana passada va inaugurar el Jesús Luis Martín del jueves sí. amb els de l'associació El Càlam, no? i es tracta d'un doncs, concurs internacional d'humor gràfic que doncs, les millors bitlletes, les minyetes seleccionades més interessants estan exposades, estan exposades allà, els originals. Allà. Sí, originals i, i impressions, perquè doncs, ara amb aquests concursos internacionals realment és molt còmode participar a través del correu electrònic. Per clar, per exemple, sí, sí. Ja no es veu l'original, però clar, també hi ha molts dibuixants que això de l'original... S'està perdent, s'està perdent. Ja no es fa, no? És a dir, el dibuixat... S'està perdent. ...en i, evidentment, el resultat és... Sí, sí. no? M'estaves dient que era el col·legi d'advocats al carrer Mallorca Això al carrer Mallorca 283 eh? 283 oh, oh, oh. Está Barcelona. Es coneix perquè tu arribes i veus el carrer Mallorca, hi ha tots d'edificis i llavors hi ha com una mena de torret, una cosa, un edifici xins Maco diu, no, am, aquests tenen caràcter. No veiem són els col·legi d'advocats. tenim un advocat al control, eh? Tenim un advocat al control encara que tenim un problema. No, no, no, no, no. No, no, no, no, no. No, no, li comento, li comento perquè com que hem parlat abans de lo del Ramonçín, dius, a veure si encara tenim aquí un problema, escut. No, llegues en guarda, nous eh? eh? en guarda. Com que hi ha gent que fa, això que eh? vostè oh, diu que se'l agafen paper de fumar. I realment al Col·legi d'Advocats hi he anat a veure doncs, exposicions de dibuixos de, de Miquel Ferreres, per exemple, o de, uh -huh. és, bueno, estan, estan sensibilitzats amb, amb, amb el tema, si, yeah. si més no, sembla, no? No, no, a veure, és un advocat, el que tenim aquí, entre cometes Cachondo, que ah, bé, col·labora bé, bé. en l'emissora, eh? Sí, sí, sí, també n'hi sí, ha, sí, ha, sí, sí, ha, també n'hi dit, dit així perquè per li agafi un petit ensurt, sí. No? no? Sí, sí, quasi eh? em surt per la boca. És eh que sí, aquestes hores del matí és l'últim, és el que té, és el que té. És el que té. No, un dilluns, no? tinguin aquestes coses, digues, sí. que t'esgarren la setmana, quasi sí, bé. Eh? Sí, sí, sí. Bueno, però la setmana passada vostè hauria gaudir amb, amb aquesta desfeta que va haver a, a Can Madrid, no? Home, home això sempre és d'agrair, no? Si has de fer un acudit cada futbol i del Barça i d'aquestes coses, doncs que el Messi alegries, que sí. està perquè això allarga, allarga el tema, doncs, per tota la setmana. Sí, sí, sí, sí, sí, sí i a més, sí. a més sembla que durarà tot això. Déu, Déu t'escolti, eh? Sí, sí, sí, perquè, a veure, ja el triplet ja no el faran. Eh? Sí, no, no, aquest ja no, eh? Va, ja a veure... no. A veure si van perdent opcions, no parlo bé. Eh? Però... Sí, a veure, el més greu és que, dius, han fet un, una aposta milionària i estan a principi de temporada i hi ha, hi ha un títol que ja no hi opten. No, no, i a més a més... És que no el... porten dos mesos de competició. El, el que han venut abans de començar, sí, perquè sí, ja, sí. Ja, ja... Jo crec que el pitjor no és el fet d'optar o no optar aquest títol o això, sinó és, és realment... El, plan, el plantejament que tenien, que era absolutament que ens ho menjarem tot i que som clar, els millors del món, sí, que és clar. la repunyeta i, i que parteu les criatures mm -hmm. i, que, i de res, després la manera amb la qual aquest títol han deixat dubtar, és a dir, és que han fet del ridículs. Una cosa és que allò que dius, bé, a l'anada, la, doncs empates a zero i a la tornada, ah, a la torni, piquen un gol i doncs... I que, que, mira, no, és una manera que pot passar, i, no, eh, passen aquestes... El que havia ha passat no? a l'espanyol, vull dir que per per perds exemple, dos a zero, casa del contrari, i arribes aquí, i empates a tant que t'han deixat a, a, a fora de la, de la competició, però dignament, el sí, Madrid no és... Però el... estem parlant de l'Espanyol que dius, no és un equip de... Ja, Bà, dius, el, el, però... En aquest moment el, el Real Madrid tenia sobre la gespa 11 internacionals. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Amb un equip de segona B, que sí, estaríem parlant d'un Badalona, d'un equip així, sí sí. Eh? sí. sí, sí, sí. sí això, és, és, això és el que és pitjor, penso jo, clar. és a dir, tot el... I, i tot el pontegement també, si tu realment doncs, has fet un equip i, i fas com el que va fer el l'any passat, és a dir, és que fins a Nadal el discurs de Guardiola, escolteu, no us animeu, que això estem reconstruint sí. l'equip i que si sí, aquest any guanyem... Alguna cosa Alguna serà... Alguna un miracle sí. i que escolteu... No. Que Només no, prometre no treball... Animeu, això que farem serà treballar sí. i de cara a l'altre any ja ho veurem. I... Uh -huh. És a dir aquest discurs, o el que s'hi fet des de Madrid, doncs després, doncs, bueno, una no ensopegada amb algú, doncs, bueno, escolta, si és veritat, estan construint l'equip i estan... Sí, però, sí. Clar, si fas un discurs que és completament al, al revés, passa el que passa. No? Però no, no, penses, del... perdona, no penses que una mica també ve per les pressions que n'hi ha de la, de, de, de la premsa? de La sí. premsa esportiva de Madrid és, sí, és, molt, és molt més solvatge, agressiva. És molt salvatge, sí, la premsa però, però, esportiva també, Madrid. És, hi ha pressions del, de l'afecció, és a dir, i el, el, el Barça, doncs, quan passar dos anys sense guanyar res, doncs, també hi havia la pressió de tot, de, de, de, de tot la, el soci del Barça, els afeccionats, de, i també la premsa catalana pressionava el Barça, sí? i a la porta a haver d'afrontar doncs, aquella situació sí. de censura. Sí, Que sí, sí que, que, doncs, sí, que de... hi ha una part doncs, de, de, de la portofòbia, com si diguéssim, però també hi havia una part de rebot amb els problemes esportius. No? Mm -hmm. de, de totes maneres, per, per això... La el... el mateix. De totes maneres, per això la premsa de, de Madrid fan titulars que mm, tu potser no t'atrevies ni a posar-lo en un acudit. M'entens? Sí, sí, sí. sí. Home, eh, és titulars... que sempre des del, dintre del club, si tu ets del Madrid, pots ser molt més crític que si ets de fora. És dir, jo, jo també soc conscient doncs, que els dibuixants que fem acudits del Barça a vegades són molt més crítics o molt més sagnants amb el propi Barça pel fet que te'l estimes i que sí. eh, dius, home, que això és, que això és una bonia, no sí, no no i fas l'acudit més, més punyent que de fora, no? des de fora, jo mal amb foto propera, tampoc. Sí. Ha estat doncs... tens com un amic de caritat i tot, estic <laughs> Home, eh? Ha d'existir la rivalitat que existeix. Sí, sí, sí. sí. passat, és a dir, aquèl també va ser tenir el Madrid darrere, continuament, continuament, continuament. Sí. No, si, pot, potser si no hagués el Madrid apretat tant... Al Barça tant no s'havés esmerat tant, oi? Eh? Eh? Dius, bueno, mira, quan digueu, tenim tot guanyat per Nadal, què hem d'anar fent, no? Doncs mm. no, no, no, no, apretant, no, això és, mm. també, també té gràcia, també té gràcia. Sí, sí. I jo estava pensant l'altre dia, ves que el Brujo Pepe aquest... Al ah, <ríe> final tindrà el no a la seva consulta, <ríe> eh? Veure, fitxar, aquest, sí. Sí, sí, a tonto, tonto, tio. Sí, sí. Va dir, Cristiano Ronaldo que voluntum i el xaval no el recupera. Pobre xaval. Eh? Sí, sí, sí. Home, pobre xaval, pobre no. Xaval. No, bueno, pobre em refereixo a la lesió la que se li està... Pobre ric xaval. Sí, eh? pobre, pobre ric xaval. I quan sí. diu pobre em refereixo al caràcter. Eh? Al, al caràcter sí. i a la lesió que li està donant sí, i totes aquestes coses. Sí, I, no, no, I, i, I que el respectin, eh, perquè com no. el facin jugar abans d'hora i es torni a arrencaure, encara serà jo pitjor. Jo I home, ja de tot merder molt que s'ho volen portar allà a fer bolos i... Anar-hi ha ha tornat, sí. Que, que també es queixaven de que, oh, per què han d'anar? Ostres, però si em van fent a, a l'Iniesta quan estava lesionat a la selecció... I no seria millor que anés diessin... al metge de la selecció? <laughs> és no, és que la gràcia és el pan i circo. Això mateix. És de donar carnassa les feres, home, Clar, i no seria molt avorrit. Si no, d'on trauríem els acudits. Exacte, exacte. Doncs bé, recapilem amb el que ens ha dit abans al CAP, que hi ha aquesta exposició de lo que és la Mediterrània, que mm -hmm. es titula així, més o menys al Col·legi d'Advocats del Carre Mallorca 283 de Barcelona, mm -hmm. una exposició que vostè ens recomana freament. Sí, el que més interessant, perquè realment hi ha dibuixos doncs, de, tot el, de tot el món, eh? de dibuixants doncs, de de països de, de, del Marroc, però també doncs, de països d'Europa, o, de, o de països latinoamericans o asiàtics, mm -hmm. no? i el Tull és justícia transicional a la Mediterrània. És a dir, és... Eh, I és interessant aquesta visió doncs, eh, dels humoristes sobre un tema que és eh, pelut, eh? com si diguéssim realment... Mm -hmm. el, el, el, hi ha una problemàtica no? de... de, de, de que, que, que comporta aquesta, aquest moviment de gent, no? Clar, si jo estigués bé a casa meva, quina necessitat tinc de fotre'm amb una patera i sí, anar-me a jugar-me sí, sí. la vida i anar-me fora de casa i saber mm -hmm. què, no? És, és a dir, que realment reflecteix aquesta problemàtica social Eh, provocada, doncs, per, per, per unes necessitats. Moltes vegades la televisió feia molta mal, eh? Llavors la gent sí. vol aconseguir coses i dius va, ens embarquem amb la patera i ens en anem cap allà, que allà lliguen els gossos en llonganisses. Sí. Cosa que és falsa. No, però, però tot plegat, és a dir, i també els, des d'aquí, doncs, els, els, els governs que dediquen al 0,1.000% d'ajuda a la solidaritat, això és, tot això és una camama, és a dir, el que s'hauria de fer és intentar, doncs, que aquesta gent tinguessin els mateixos drets i recursos que, que tenim eh, Ratre, i després no tindrien cap necessitat de, de, de, de marxar de casa no? a, dir que, que mm. a tot plegat és un peix que es mossega una miqueta la cua. Però bé, nosaltres només som humoristes i el que hauríem fer és en una miqueta de... i plantejar o sigui. dubtes. És a dir, jo, la, gràcia del, del, del, del humor, la gràcia de l'humor, la gràcia de l'humorista és que no donem solució. O sigui, no som com aquests articulistes de la premsa que pontifiquem i diem que hi ha de ser xans i hi ha de ser més enxans. No. Enfrontes l'absurditat. Sí, diem aquesta escena, mm. és absurda, és ridícula, és, és atros i que el propi espectador, el propi lector és el que ha d'arribar a les seves conclusions no? i això, això és el més interessant penso perquè enriqueix et no, favoreix el pensament de cadascú no? i en aquest, en aquest cas doncs, aquest concurs, aquests dibuixos estimulen aquest pensament uh, hi ha un, un, un, un, una cosa curiosa amb aquest concurs i és que, que s'havia de fer aquesta exposició al Circo de Belles Artes de Madrid mm. i es veu és a dir, hi ha, ha dues versions, i explicaré les dues, doncs, que segons els de l'associació Salam, sí. que són els que l'organitzen, diuen que els del círculo de Belles Artes han eh, diguem deixat d'interessar-se en fer aquesta exposició un cop han vist el contingut de les vinyetes, és a dir, ells denuncien una certa censura o una certa por eh, d'ensenyar aquests dibuixos sobre això, immigració, llibertat i sí, sí. expansió, problemàtiques al Marroc i els del Círculo de Belles Artes diuen que no, que ha estat un malentès de preus de, de que el cost de portar l'exposició a Madrid mm. o que l'associació no ho havien entès és a dir, hi ha les dues versions sí. I, i que no, no ha gaire ai, aigua Cada gaire clara no? és a dir, home eh, jo sé que també que exposar el Círculo de Velles Artes no és, no és barat però també sé que els ninotets Sí, hi ha exposicions que no s'haurien de, de cobrar, senyor K. Uh, haurem de deixar-ho aquí. Ja sap, vostè, ja sap vostè que entrem ja cap als informatius de Catalunya Informació i la informació és la que mana. Ens tornem a retrobar la setmana vinent. Adéu-siau. todo aquello que fui si pudiera borrar todo lo que yo vi no dudaría no dudaría en volver a reír si pudiera explicar las vidas que quité si pudiera quemar las armas que usé no dudaría todo no daría mover a reír prometo ve de de la campos que arracé, si pudiera devolver la parte que quité, no dudaría no dudaría en volver a reír si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí no dudaría no dudaría en volver a reír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 Sí, us insulteu vosaltres mateixos, eh? Ficant encara la falca del general Cústers, eh? Aquest sí. Era un bon general. Gran, gran porter de l'Espanyol de la dècada dels 80. Sí, eh? sí, l'havia sí, de sí. sí, sí, sí. I, sí, i que... amb bon bigoti. Mm, i, I que, a escolti, no parlem de porters, eh? que aquesta setmana han tingut un succès tràgic com un porter que havia estat al Barça. Sí, senyor. Que, escolti, eh? Es veu que això del Barça... Com han anat els partits internacionals el cap de setmana? Em podeu dir resultats, sisplau? És que no els tinc aquí. No, no, no tenim ni informació. Però segur Qui va fer Espanya? Va fer Espanya Però estic segur... Em sembla que va guanyar. Ah, amics, eh? Bé, algun dia ho aclarirem, això, eh? Per no tenen aquesta informació a les seves mans? Eh? Vostè és una mica punyetero, senyor si Regal. És que si, si ens dongués temps aniríem a la redacció que tenim allà claro. a la premsa i li podríem dir tranquil·lament. Però vostè ja sap que jo el futbol, futbol no em miro. Perquè abans mirava sí, el Badalona, sí. però com que vostè té una mica, el Badalona fa, quan li fa llufa plora. Clar. Això mateix, eh? I el Badalona què va fer? Ho sabeu? No, no Deuria sé. Deuria no perdre, sé. com no, sempre. No ho, o el Martorell, o el Martorell. Oh, no eh? estem assabentats del Martorell. No sé ni la categoria que està el Martorell. Sí, no, no, no, no ho saben, anys meu. Mira, no, vist... un, dia us, un dia us explicaré la veritat sobre això. He, sobre he vist la informació no... abans aquí damunt, eh? Deixem-ho, Pere, sí? que m'apunto. M'ho anoto això moment, eh? Per a, tractar... Apunti, apunti. A, apunti. Apuntis, apuntis, apuntis. Eh? I un dia recordeu-m'ho, si no assumpte, recorda-m'ho tu un dia també quan ens veiem... Eh, que, que ah, ara, ara veritat, ja es parla amb l'assumpte? La veritat d'això, eh? Ja es parla amb l'assumpte? Eh, bé, amics, comencem... comencem no, un... no, li preguntant eh? si ja parla amb l'assumpte. Eh? Bé, eh, això és meva, el ritme el marco jo. Ah, sí, sí, ah, sí, ah, sí, bé, sí, sí, sí, sí, va, va fàcil, fàcil, fàcil. Tot i que avui, com que hi ha Manolo, també igual el ritme el marco jo. Bueno, Manolo en aquests, en aquests moments ens ha abandonat. Sí, Manolo ara cada sortida de del, del control... Ah, o sigui, no puc tirar els talls perquè no hi Sí, ara ve, ha... ara ve, sí, ja, ja pot els, els talls. Ara, ara, bé, no ara ja pateixi. està aquí per tirar els talls. Ara marqui el ritme que vulgui. Mira-hi, veu. veu? És, és sensacional, eh? Aquí fot l'espada conforme la, denota la seva presència. Bé, fixeu-vos eh? la setmana passada eh? les, les coses ja és una cosa que surtin malament, eh? que, que la, el directe doncs, fa, té aquestes coses, que a vegades les coses surten bé malament, però ells d'entrada ja avisen eh? que faran un fallo, eh? una errada, Eh, perquè el Fidalgo, aquest personatge pintoresc eh, mm -hmm. que de tant en tant apareix en aquest programa, doncs ja eh, insinuaven eh, que no ho tindrien en lloc d'amagar-s'ho, de... no, no, ja d'entrada eh, en, ens preparen pel desastre. Endavant. Els nostres col·laboradors no sé si estan tots. Aviam, jo he parlat amb mm, gairebé tot l'equip, menys una persona. El senyor Sergio Fidalgo que no apareix. El senyor Sergio Fidalgo... Se'ns té... ha perdut. Què? Sí, Manolo s'ha deixat la, la, la, la cortineta d'entrada. L'espasa. L'ha posat eh, abans, eh? diu que l'ha posat abans ja. Sí, l'ha posat a, a quarts de nou del matí. Eh? Sí, sí, quan s'ha llevat. Sí, sí, sí, Però bé, és que el Manolo, eh? el Manolo diu, feina feta no fa destorb. Fixeu-vos eh, que ja ja tenia eh ja tenia això... Eh, ens, ens anticipaven, eh? Però no, no m'estrany, amics meus, que la cosa... que els col·laboradors vagin desapareixent, perquè fixeu-vos com en tracten a mi quan jo no hi sóc. eh? Vosaltres mateixos fixeu-vos si, si, si malaven, si em critiquen o si m'humilien. Jo, vosaltres mateixos. Endavant, Manolo! I després tindrem, malauradament, el senyor Monegal que no pogut, eh, tampoc malauradament, no. Sí, sí, sí, perquè la m'ha disfruita, buscant entre delegada la... posar el dit a la nyafra. No he dit cap mentida, eh, vostè li crida de eh, posar eh, el dit a la nyafra. No he dit cap mentida jo, eh? Ja criticant, eh, criticant els personatges que no hi som, eh. Es la la crítica sistemàtica, la humiliació Eh, no m'estranya que l'on dia un dia on tingui una presentació d'un llibre o simplement no hi vulgui aparèixer. Eh? Si no, fixeu-vos recordeu el tall de la setmana passada del gos del, del cap, sí, eh? sí. que el sí. perquè reclamava el seu amo, el renyava de que participés en aquest programa. Sí, però eh? el, seu, bèsties, el, seu... el seu pericó no diu res, eh? Les bèsties, sempre us dic, amics meus, eh? que són eh? les, els éssers més intel·ligents, més que les persones i més particularment més que aquest parell de representadors, entre cometes, de la companyia I eh? més que vostè, també, són? Bé, bueno, jo, jo sóc un animal, també. Ah, eh? no si Encara serà el allò, papito que es trans esbufa, es transforma es sí. amb sí. Pepito, sí, sí. En fi, amics, fixeu-vos, hem parlat durant tot aquest temps de d'aquells que parlen de sexe, de un dia no venen, escatologia, mm. insults... Eh? Tot un amalgama de bon gust... Sí, però seus talls falta... de la castanya no els posa. De la castanya faltava, ni el boniato això no el posa, eh, no? Sí, ella la seva. Ens faltava... Eh? Ens, faltava ens falta, a vegades ens sorprèn amb alguna més... La vessant artística. Ah, sensacional, eh? Fixeu-vos, l'avi ens anuncia una cançó, és eh? explicant la història d'una cançó dels Pets... Era eh, d'una parella que, que tonteja i eh, no sé què, i que la mare se'n dona. I al final, eh, fixeu-vos, l'avi s'atreveix cantant o la tornada. Endavant! I que la mare ja ho sabia, que no eren... que eren més que amics. Yeah. Però la mare fa la vista grossa i tal, yeah. i no sé quantos, i hi ha un esteril i ho fa... Whoa, whoa, whoa. Bé, això I, el go -go fan els gossos, whoa, també. Bé, eh? segur que amb això... No heu, no heu lligat caps eh, jo us he preparat el tall original de la cançó eh, perquè veieu la comparació eh, veieu com és la tornada de l'avi i la tornada eh, d'en Lluís Cabaldà, que és el cantant dels Pets com la fa endavant, Manolo! Escolti, música només és diferència amb la música que jo vaig fer-ho a capella i ell amb música, eh? No sé si el Manolo pot extreure només el guo-guo-guo de l'avi i el guo-guo-guo del d'això per comparar-ho bé. És mal Home, però si un, és, Mano, man. un, un és professional de la música i l'altre no. Sí, però, val, però si no és professional val més que no, eh? Val més que no, no, no, no s'hi posin això, perquè queda, queda en ridícul. Vostè no, Ustè, Mano, usted no okay. canta ni encara que sigui a la dutxa, senyor jo, jo sempre canto a la dutxa, però mai a Mantena. També té raó. Eh? També té raó sempre canto allò quan estic a la dutxa, aquella de... L'único fruto de l'amor és la banana. Is Déu, la ja banana. tenim un tall per la setmana que ve, està cantant per antena, eh? eh Molt bé. Un ben. referent musical, eh? I quan ho canta això, a la dutxa? A la dutxa, ah, eh? Quan, quan es posa l'aigua calenteta, no? Això mateix, eh? Mm. Sí, perquè freda malament. Oh, sí. de pena l'estiu a vegades ve de gust. Bé, amics, eh? jo no, no, no sóc d'aquest paret. Eh? No, no, claro. Bueno, eh? cadascú es sí. dutxa com la temperatura Exacte. que vol. Exacte. Jo sé que vostè és una persona molt ocupada, m'ha dit que, que avui teníem que anar per feina perquè té en cosa a fer, mateix. com anar a jugar a patanca o no sé què ha de fer, mateix, o ha quedat eh? amb alguna mossa o alguna cosa, eh? o és sí, que ara eh? ha, ha d'anar a estremadura que l'ensenyin autocomplegència? Una de, que jo, una de saber que jo els dilluns sempre tinc molta feina, eh? i avui especialment. Sí. Eh, de totes maneres, em celebro que heu tingut un bon cap de setmana, eh, mm. i que... I Igual que com el seu, un cap de setmana com el seu. Això mateix, eh, em mm. sembla que ja menys pel proper. Sí. I sobretot, eh, mireu ara a l'internet quan això, els resultats de futbol, perquè m'interessaria, eh, de... Sí, no això un SMS, però jo tinc internet espatllat. Doncs ara, ara ho mirarem. No ara, ara ràpidament el Manolo ha anat a la redacció a mirar els resultats de futbol d'aquest cap de setmana i el que ha fet la selecció i tot. Exacte. Eh? Molt bé. I l'enviaré per sí. SMS. Eh? Eh, doncs ja un dia us explicaré la veritat de tot això, amics meus. Eh? I ens confieu en amb el Monegal. Sí, eh, confiem. Doncs amenaça molt, amenaça molt a vostè. Mm? Eh, doncs ens veiem dijous, que... ai, dilluns que ve. Sí, sí, eh? dilluns que ve. Fins dilluns que ve. Eh? Com Molt vostè ho desitzi, ja sap que aquí té sempre els micros oberts, senyor Monegal. Apa. Bona setmana. Bona nit, adeu. Bona nit. Bona nit i tapis.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 Ai, senyores, sí senyora, i senyors, que m'ha passat un petit successo. Què li ha passat, ara? Ai, se m'ha perdut l'orella. Se perdut l'orella. Bé, bueno, ho, fa, ho farem en truco com si fóssim la... Vostè se'n recorda de l'et Pinto, que es posava els cascos així? Sí, home, però, és però és per no despantinar-se, se'ls posava per sota. I si no, hauré de fer com el senyor Bassas. Per vas, la barba. És... La, la barbeta. La, la, bueno, la barbeta, la, la serigui. Sí. Bueno, sí, sí, vale, vale, sí, sí. sí, sí. Se'ls posava per no despendinar-se'l d'això. A Això mi m'ha caigut un, un... És que portava un crepat molt, molt manco. Sí, molt. Allò que se'n deia que és un nervió d'Espanya. Fa teva, eh? Fa teva encara. Ah, fa teva mm. Després us queixen de nosaltres. No, sí, i tant, i tant. <sus> i tant que dir, encara, acaba, encara acabarem a Canal 25 Però, amb nosaltres, eh? Ah, i en veia. Exacte. Bueno, I i, no i té el, el doctor aquell de tota la vida, també. Quin doctor? Ah. El doctor, em sembla que es deia l'Homar. Maluxins. Sí, va vale, bien. Sí. Que feien Sí, no, no, no, els consells no mèdics, serà. no, no, no. Clar, està. Sí, sí. Tens mateixos col·laboradors. Mm, dos. Però... Jo l'he vist molt poques vegades, però sí que he coincidit amb el doctor Llumari en Bella. Sí. Jo és que a ver, canal 25, eh, és el canal 25, no és el canal català. Ai, ara em fa dutant. És que el canal 25, no és el de la capa no propietat del del tenia participació en el programa. No de de sé, és igual, pues. bueno, sí, és, no, em sembla que és el canal 25 que hi ha aquell senyor tan raro que a fa el programa a la nit i sí, que va amb una ah, capa, o bé, no sé què. Ah, molt tu. bé. bé. No, no, com s'e diu el programa. Toni Rubireito. I tu? I tu. I tu o jo? Ah. O sigui, lavi tu. Exacte. Que bé, no? L'Avis sí. Soler i tu. Pues a mi m'agrada aquest tio. És una sí. mica friki. Un... És, és una mica Fidalgo, però... Sí, en, en prim, perquè ens hem d'enganyar. Però bé, bé. Que, per ser l'altre dia el senyor Fidalgo va estar... Dimecres passat va estar a la porteria amb el Pitu Abril. Mm -hmm. ara, sí. I a mi em va sorprendre. Perquè el senyor Fidalgo és un senyor que tota la seva vida ha anat amb unes samarretes. En eh, les que fa com el Santiago a, fa Segura. Fa publicitat d'ell mateix. Publicitat de... Ja. Posa un anagrama del llibre que està traient. Doncs no, anava amb una camisa i unes ulleres de, de pasta groga així. O oh, sigui, sí. sí, sap, allò cuní, unes oh, ulleres sí. així allò cuní. Caram, caram, caram. I ben pentinadet, eh? ell, amb la barba ben arregladeta, em va sorprendre. veu, veu. veu? Dius, veu. aquest home, segons quins problemes, a, li, a, canvia. A, li hem de preguntar això. si el van canviar quan va arribar a l'emissora. És possible, <ríe> és possible. Jo en lloc de, anar... de maquillar van transformar. Escolti, una que vaig anar a TV3, mm -hmm. em van dir, diu, l'hem de maquillar. Diu, Bocli, retoqui la barba Clar. I em va retocar la barba, diu, vol que li retoqui una mica el cabell o se'l deixa despendinat o com? Vigilim el que li retoquen, eh? Sí, escolti, va, molt, la perruquera estic. que ell em va fer un retocs i tal i vaig mm -hmm. dir, jo, tot, tot, tot ben ni callat, ben ni callat. Sí, parlant de televisió, resulta que tenim el senyor Alberto Liart, el que va ser ministre de Defensa. 80 que, i escaig d'anys, escolti. Que serà eh, el nou president de ràdio-televació espanyola. Sí. Fins aquí, Dios, mira, és un president, canvi... President o director general president de Ràdio i Televisió. President, sí. President, sí. Doncs, eh, aviam, fins aquí és una notícia normal. Si no fos Home. que ell té 81 anys sí. i que no passa res, perquè si l'home està preparat i lúcid per, per fer... Però clar, si vostè resulta que estigui a diners fent prejubilacions... Ah, ja està. Amb 50 està. Anys, si hi ha que, clar... gent que en 50-52 anys eh, estaven vàlids per treballar mm. i els jubilen... Ara que una amb, la, amb la quantitat de gent que tenen no, allà no dintre. Coherent, eh? No és coherent, no perquè és tenen una quantitat de gent allà dintre que, que déu nhi Però sí. això passa tots, eh? TV3 també passa, eh? També passa a TV3, sí. no? Sí, I, sí. Ha, per exemple, a València. Eh? Sí. Vostè sap que no fa gaire, jo vaig estar a València. Sí. El com València. un perfum en tus huertas el azar. Exacte. Eh? Jo recito vostè canta i així sí. és el senyor Monegal amb un sol pac, amb un sol pac la setmana que veia ens ho farà, no? Sí. Sí. Doncs eh, vaig estar a València i resulta que allà encara ho han fet més d'això. Quan van començar el Canal 9, van van buqué fer model TV3. Potenciarem la llengua, farem no sé què, farem no sé quants i tal i no sé què. Llavors, clar, arriben els el del PP uh -huh. i diu, això no no nos no interessa. Llavors què passa? Tenen una sèrie de professionals no sabien què fer i van crear un altre canal que no no seria ni com el canal 33, que es diu Punto. Uh -huh punto o no sé com es diu, que sí. jo vaig veure allà a València, però que no... Aquí no sembla que té mig, mig repetidor i ho veuen a València-Ciutat amb prou feina. Yeah. I van traslladar tots aquells professionals que eren bons, que feien uns informatius com cal, com que cal. tal, aquí a punt. Llavors, el PP va portar els seus. Cau, normal. normal. I va posar tots els seus. Normal. I el que és Canal 9, quasi-quasi ni, ni s'escolta amb, amb d'això, amb, amb valencià. Quasi-quasi no, yeah. quasi, quasi no d'això. Inclús les pel·lícules són no en castellà. I diuen, home, per què? Diu, home, perquè, una, ens estudiem les peles de doblar la de i de dos, -la. tenim més audiència. Clar. I, clar, dius, però això no se suposa que és una televisió pública. Exacte, i que haurien de que defensar l'idioma. Hem de tenir audiència a la televisió pública. O, ho hem tan... de fer un servei al poble. Ni, ni, ni, ni tan siquiera deuen posar pel·lícules doplades en català. No sé, no... no. Jo vaig estar mirant, per... vaig veure, sí, que hi havia una, una sèrie que es deia on tenia un nom raríssim. Allò tipus Canyes i Barros, sí. però amb... Perxar, perxar. Sí, sí, Perxa i Sant Gonereta. Perxa i No, dius, eh, era una sèrie tenia un nom, un nom rari, raro, però era tipus, a veure, tipus poble, tipus poble nou, tipus vent del pla, mm. tipus això d'aquestes costumbristes, però un nom... La caseta de l'albufera. Sí, quasi, quasi, o sigui, una coseta així, no? Albuferam o no, alguna cosa d'aquestes yeah. i tal. Però part d'això em sembla que no tenen gaire més cosa. Bé, bueno, eh? bé. Bueno, és, és el que passa. És, és, és, el, que és el que tenen. Que passa, sí. És el que passa. Bé, senyors, senyors, vostès, eh, si han viatjat en metro per Barcelona... Que suposem que sí, perquè qui no ha viatjat en metro per Barcelona... Copo una altra, la una, no un altre sempre... Un dia o altre no. i tal. Doncs resulta que vostès us han vist que hi ha estacions que tenen una pantalla de televisió mm -hmm. i que passen un canal, el canal metro. Sí. Bueno, sí, pues sí, això a Anglaterra, a Londres, també passa. Hi ha una sèrie d'altaveus, que hi ha un film musical, mm -hmm. que en notícies i tal. Doncs bé, doncs l'altre dia eh, va arribar el metro a West Ham... Mm -hmm. S'obre les portes, la gent baixa i va començar a sentir... Ah! Ui! Ah! Els altres uh, ui! Ah! I el problema es va quedar paralitzat i tal. Què allà. passa? Sí, i automàticament, clac, es tanca l'emissió. Llavors, se'ns hi ha una veu dient... Disculpeu, però és que hi ha hagut un problema, se'ns ha hagut un trobament amb un canal porno. Oh! Oh! I dius... A amb l'audiència que haurien tenir sí. aquell moment... Dius, no, no, no caldria posar la BBC al eh? sí. metro de Londres? Home, no, però si o tenen... Un, un canal propi, normalment fan un tipus d'informació i publicitat. Sí, i ara imagínse'n vostè, senyores i senyors, que de sobte comencen a sentir qui claro. coses estranyes, la gent diu posa a Martorell, tu, posa a Martorell, claro, i pom, una pujada d'audiència, un, un xare, ah, pues sí. que no ens l'acabaríem. Home, eh? això vol dir que ven. Claro. Això vol dir que ven. Que, és que el sexe, propi... ven. Sí. el sexe sempre ven. Sí. El sexe sempre ven. Per exemple, vostès saben, que he dit comentat amb el senyor Monigal, però com que no m'ha fet ni puny de gas, que Extremadura han editat una sèrie de fulletos perquè la gent eh, s'autoestimi. Eh? Mm -hmm. Perquè la gent s'autoestimi. I eh, això, evidentment, eh, els bisbes de moment encara no han res. Han dit contra però de moment bueno, encara no han dit res. Bé, bueno, perquè encara no se n'ha no de, de, de del, del tema. A mi va que dius Extremadura. Bueno, vostè si Extremadura... Vostè sempre està buscant ha de, tres peus al gat, de, eh? S'ha de fer, entens? Si és tremadura, s'ha de fer algun, alguna cosa eh, perquè la cosa el, el, el mengui. El problema és que, de, o sigui, que es faci com a cosa extra, dir, que no intri no dins de la normalitat de, de, de, de la vida. Clar, I que no clar. fa falta que, que sigui una cosa feta pel govern. Jo penso que seria més, més normal una educació... Doncs, dins de la, hi ha alguna més mala que estimar-se a si mateix, Exacte. senyores i senyors? Sí. Home, estimar-se més, també. Està bé. També és veritat. Bé, senyors i senyors, estem arribant ja, ja al final. Ara... No sé si no senten la música. Posarem la, persona, la música. No. Ah, no, no, no és que pensava que entrava ja la música per sota. Deia, estava dient, estem arribant al final, jo ja sento. El senyor Monegau, Us... d'això, diria ganes de plegar. Sí, <laughs> també. Sí, ganes de plegar. I dius, m'ha semblat sentir la música el, per fort. És que quan fos. arriba el dilluns, aquesta hora, ja sí. hi entra la ganeta. És que he sentit un tum-tum-tum-tum, dius, ja hi som, ja hi som, ja hi som. Que... I això ja, ja estem abocats a nans-en. A... Ah, ja. Dius, ja, ja estem a punt de dinar. Sí, senyor, eh? ara sí que la sent? sento jo. Ho veus, ja deia jo, m'havia semblat sentir-ho Doncs bé, senyors, senyors, amb la música ens acomiadarem Ens tornem a retrobar el proper dilluns Si vostès us desitgen, i esperem que si sí que ho desitgin A la sintonia del 100.3 de la freqüència modulada A Ràdio Martorell Aquest és el programa en companyia Com sempre els dic, moltes gràcies per tants escoltant En nom de tot l'equip que l'ha fet possible I Fins demà!